Днес сме 2 юли 2015 година и провеждам интервю за проекта Памета за прехода. Значи, здрасти! Здрасти! Родена, 1953 година. Ние сме три деца, две сестри и един брат. И... Майка ми и баща ми, обикновени работ... работници. Майка ми работеше в ТКЗС, баща ми беше домакин на ТКЗС. И, и основното образование в селото се завърших. Основното образование след това отидох да уча в Катуниц. Практическо селско-стопанско училище съм завършила. И след и дойдох с една братовчетка тук в Сопот. И започнах работа... Коя година? ...в завода. Тойте в Сопот. А, дойдох в Сопот, значи а, 1971 година дойдох. Значит, Дях момичи... По-малко тук... от 20. Да, по-малко да, по от 20. Започнах работа в завода. И след твой... <към> Не съвест покай. И... Не съвест покай. Продължаваме, да? След една да? година... След две години се омъжих и останах в Сопот и починах работа в завода, най-напред в производството в цеховите след което отидах в, работ... в стола тук на завода и там започнах. Доста години там работих, едно 15 години като готвач. И как? Как почтава в завода? Как реши да подадеш нали? Ами за работа. Да, тогава работа имаше много и където даже, е мен, подадох документите, веднага, веднага след една-две седмици ми се обадиха от завода, отидох и започнах много бързо. Ми документите ги оправяха и бързо и влезнах в завода и започнах работа най-напред в първия цех, който съм започнала е бил 230, 232 цех. Започнах работа, след което бях в Бойджино. Бойджино отделение, Бойгисът mm -hmm. имаше много, много работа и след което после ни преместиха цеха в 238 цех. И там работих доста години в този цех, 238 цех. И след което се преместих вече тук в стола и изкарвах доста години. А как реши нали, да подадеш? Защото, нали, все нали, пак беше завършила викаш за Мидалско. А... Нали, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. по Да. Да. Да. Да. Ли, да, промяна? Е, ме, тази промяна стана, защото не знам а, тогава, но имаше голямо съкрещение, не мога да се обясня и даже и тогава не разбрахме причината, ние бяхме в цехът, много народ в този цех. И от това, от 232-ри цех, нали, те ни свалиха в 238 и цех и имаше работа, но тогава много, не съкратиха доста хора. Доста хора, аз имах възможност тогава да отида в Яганово, обаче се ориентирах към... Стола и за, за, ма кои, за кои години говориш? Еми това е, значи, значи аз 1989-та година почнах в стола. Това беше преди 89 година и, и не имаше едно съкръщение, но по какви причини пък работа имаше доста тогава. Не знам просто каква беше причината. Имаше съкръщение и аз отидах в стола и започнах там работа. Но преди, нали да започнеш самото в, в завода в този първия цех, а, нали беше завършила само земеделска работа? Практически. Е. Защо реши да, нали, да подеш там место да търсиш работи с едно, свързано с? Това. Ми, защото това училище, дето го карах, аз то беше сеос по Стопанско по професия тракторист, а пък професия за тракторист аз не, не ми е. Защото аз а, те ме приеха, даже има приеха, още от 8 клас ма приеха в музикалното училище в котел. Защото самите учители казваха на нашите родители, че имам дарба нали, за пение mm -hmm. да отида в, в, в Котия обаче моята приятелка нали, да сме заедно и реших така да отидем и заедно двете, което след това можех... А пък жена тракторист, такава професия. Като кажеш тракторист, ни разбирам аз лично какво това значи. Е, какво е. А, това е машина, дето сауре по полето. Като трактор? Трактор, а, а, да. За да управляваш да трактор. Да трактор. Да, управляваш трактор, да. И а, такова практическо селско-стопанско училище, професия излизаш, професия, тракторист. И, и, за това, и за това аз можех тогава и в Плодив да започна работа, защото работа имаше много тогава работа много, работа много имаше и в Пазърджик можех, и в Плодив защото не ни, ни е близко даже и Пазърджик но тогава тази братовчетка лавика в Сопот има в завода, ще влезеш и така, затова дойдох Тя работила също? Века. Тя работеше, тя беше телефонистка в завода дойдох и с нея бяхме на квартира след това аз се ожених тук и родиха си децата и така си останах в Сопот и, и така къде бяхте на квартира? Някакъв апартамент или в нея? В къща. А в къща до гимназията бяхме. Даваха много под найем. Имаше да, тогава имаше много квартири и бяха ефтини. И започнах в завода и много. Имаше работа, много работа имаше, но и имаше и, и сами, самия колектив бяхме много... Uh, Разбирахме се и много хубаво така си. И спокойно се работихме. Нали, имаше доста хора, ефтино, беше. И сме готвили много ястия, много ястия. И другото, което честно биле дружни имаше колектив. Ходили сме на екскурзии. Ходили сме, обикалихме. Нашия шеф беше много uh, управитела на, на стола. Не беше много... Uh, работихме, но и като... Организираме са още от петък, събота, неделя отиваме по два-три дена. Толбогин, Толбогин, то сега е Добрич, на Велинград. Много сме обикалени, освен това и сме ходили много. Банкети, мероприятия, много такова се правяха. Войнишки, изпращения, разни други тържества, сватби. И, и много, много хубаво бяха тия години. И си хората бяха по-спокойни, като има, имаше работа. Някакси спокойно беше. А как беше работата в стола, като почна? В, в стола, нали, нали починах аз най-напред като помощник. Помощник готвач. След това изкарах ми курсове, изкарах за готвача. И ходих ми... Къде изкарате изкара курси? В, в, в самите нашите технологии, които ни такова, те ни преподаваха, с, а, те ни преподаваха нали, и теория и практика, след което имаше. Нали, като минише определен месец, месец нали, за, а, като минише курсовете, имаше си комисия, която минава. Нали, и държим изпит, презентирам ястията, те минават, оценят, в резултат на което после ни издават дипломи нали, за помощници, за готвачи и така. Даже а, ходили сме от завода, горе на лифтът. Имаше пак така, работници да работиха по лифта и ходихме там да, да готвим. Съредувахме. Да, да Колко ми често ходихте там? Ходих, да. а, те е, да по-често така ходихме. Те обикновено лятно време. Лятно време, защото зимата по... условията ни са подходящи за работа. И обикновено лятно време. Като има работници там, те работиха тогава, продължаваха лифтът. И ние сме ходили, нали, от стола и от другите столови. Аз работих в стол 4 И така. <съкълзвава> просто редувах се. Те, да кажем, нес, нали, нали, Та седмица ще бъде един стол, защото те бяха много столови. Номер едно външния стол, а, номер, а, аз бях в стол номер 4, номер 3 и като редуваха другите столови, като дойше нашия ред, и отиваме и ние. И така гледаха. Пак, който има възможност, защото има нали, гуцачки, които имат ангажименти повече, и пък гледат малки деца, докато аз бях по в тая насока, защото моите, нали, моята едната дъщеря е жена в северна България, другата дъщеря ти бяха по чужбина и аз не съм имала при така деца, да, нали, да мога да... Да съм по-заангажирана и ходих. Ходих по-честичко. Ти и, кога и каза, че започна в стола да работиш? В някаква... 89-та година, не след като ние таковаха, таковаха, Но така и не разбрахме тогава каква беше причината за това съкръщение, но то имаше работа тогава, можеше човек да избира mm -hmm. и, и така. А 104. До, до до кои с едно заводи бях, беше близко? А, кои заводи? Там, значи, кои, кои хора обслужахте? Да, ли? да, ми, ние обслужвахме оби, обикновено тези, а, имаше лагерите, а, тук а, а, лагерите на... Завод, от, а, завод 6, лагерите, даже идваха и от, от по-горните, и от 230 цех идваха, понеже ние имаме нали, лавка, те самите столови си имат и лавки. Нали? И много, много идваха, идваха хората, то беше и ефтино. Като готвачка, какво ти бяха задълженията? Нали? И какво беше трудно и трудните части на работата? Нали? Да, но най-напред, нали, като в началото, почнахме... Ние бяхме с... Щото една помощни готвачка беше с една готвачка, да кажем, и работихме на смяни. Първа смяна. защото първа смяна трябва да отиде да подготви закуската. След като минат работниците редовна смяна да закусат, които са първа смяна, почва да, да си правят за обяд, имат да кажем сутринта, като са направили закуската, като мини работниците сутринта, те трябва за обяд да си направят, да кажем, супали, тератори и десертът, докато готвачката, която е редовната смяна, те си готвят обядът. Вече втората смяна, която идва, тя си, след като мини обяда, тя си почиства там масите, всичко яденото се прибира, почиства се, това И е вече на втората смяна, пък ни обикновено на смяни, защото не може нали, всичките да бъдат в една смяна. Първата ни смяна беше това, да направим закуската, след закуската поимаме се, обядът и като мини вече на обяд идват работниците, свършва обяда, Нали, Обядваме, ми, после първата смяна се за, а, заминава, редовната смяна се остава, обитната почивка минава. След това, като а, идват нали, жената, която е втора смяна, а, отива с една от общите жени, която помага, а, където са режат зеленчуците, където мият съдовите от общите работници. То работни кухне са водат. отиват за продукти, като се върнат нали, с колата с продуктите, разтоварят са продуктите. Приемат продуктите се слагат. Надя си имат специални хладилници са слага. Месото, каймата, другите неща. В зеленчуците в друга трежорна. И, и така. И, и това е. Това е. Бече спомена някои български ясти за нали, да, такива неща. Да. А какви други неща готвихте? Нали, по-специални по-специални значи, аз а, на изпитът, понеже а, нали, аз, аз имах, аз имах а, това за помощни че а, после държахме. Пък на това за, за изпите, като отидахме нали, да си теглиме, теглим си, човек, пот ти са падни. И ястията. Бяха много така на изпитът. теглим се лищи и ми се падна. Това трябва ли да. Да, това е интересно. Да. И сега сме се събрали всичките, на нали, които сме за готвачи, кой за помощни готвачи, и хвърляме си чоп и на мене ми се падна Таратор. Таратор ми се падна и а, Руло. И Руло. И Кекс. Обаче той а, тогава управитела на главния стол, дето на комисията, каза, че понеже иска повече време, кихсът могат да си го направя вкъщи и да си го занеса готов. И, а, и така направихме, ми, те мина комисията, описаха ни, написаха ни оценки и вече след минава комисията, опитва, през, нали, ние направим презентацията с всичките тези, нали, как сме го приготвили, те питат, нали, как сега. И обяснявам. И те после опитват и пишат в това е оценките, и после в ни написват самите а, документът нали, за готвач, за помощник и така. Ми специални ястия ми правили много, много а, значи, обикновено всеки ден е емал, всеки ден е имало скара, скара. А, това. А, скара е мало а, много различни ястия различни значи случвало се на ден да правиме по по 10 вида ядени по 7-8 това много ядени а, е, преди не. се готвеше обикновено а, по 5-6 вида ястия а, скара обикновено а, отделно правихме за, за лавките за лавките сме правили много Пържин дроп, риба, печена ли ще бъде, кюфтета картофини, от картофини, пилета варени. Това за лавката? А, ми, за лавките ми сме лавката, Аз мислех, че е за едно. И а пък имаше такава го... храна за, нали, за път, не така. Готова храна. Нали, а, много ни. А, за лавките, на, на лавките защото имаше хора от лавките, шидат да си купат кибабчета, кюфтета, ще mm. си вземат. Кебабчета, кюфтета, пилета варени, риба, пържен дроп, много, много. Имаш ли хора, от ти си виждава, нали, да ки да, да взимаш си неща от лавката и отиват вънка, така, попейки ти дадат? Да, така, имаме ли? Градинки, да. Нали, аз... и Градинки, нали, Има, да, в завода има градинки, да. Има хора, да, и така, има хора и, и седнали си отвънка, попейки ти, хапват си. Вземат си би алкохолно. Има, има много хора. Иначе, нали аз и от а, тук и от завода са ни изпращали в Иганово, в стола сме ходили да работим. Защото като излезат от Иганово в отпуска и взимат от тук, от нашите, от нас, отиваме в Иганово. И, и така. И там, и там доста, нали, готвим много ястия, нареждам ги на шуберите, и десерти, и супи, и таратори, различни видови. И супи, и таратори, различни видови ястия сме правили. А, по помаг... 6, по 7 вида различни, различни ястия. Да. А помага ли си, нали, когато са Идват ли такива гости? Нали? Когато, са идвали, са правила, така има. когато са идвали някакви специални гости, ние в самия стол си имаме гостна. И имаше се сервиторка, която тя сервира на, на тези гости. Защото много пъти едва директора на завода със там с негови хора и а, тя ги посреща. Момичето, която е в гостната, ги посреща, тя им сервира, mm -hmm. отсервира. Тя, тя се занимава само в гостната. Всеки стол си има гостна стая така? Ами да, всеки стол си има гостна, защото ние в нашия стол и ние също си имахме гостна, но управителката имаше, която е а, главна майсторка на стола, mm -hmm. тя главната майсторка с готвачката, която е такова, нали, тя управителката на главната майсторка, тя правят яденето, презентацията, сервират и докато така, а, и тъй. А това беше твоята, нали, ти си готвачка ти да? на стола. Да, а, ние а каква твойта... и твоята са на с тази главната майсторка. И ми главната... или, какво отношение имахте? Да, аз винаги съм се разбирала с хората. Въобще никога не съм имала конфликта и с, нали, с управител, и с главната майсторка, mm -hmm. или пък с касиерките, които маркираха яденето. Винаги съм се разбирала. Аз съм такъв човек, че а, не съм конфликтна личност, не влизам в спорови. Ние сме се разбирали много. Не съм имала никакви... Много, даже и сега. сега главната майсторка я срещам, често пъти, и те се срещам из града, и се поздравяваме, спираме се, говорим си, и много, много се уважаваме. И до ден, днешен, така да. защото и тя, е, и тя е пенсионерка, и аз се пенсионера. И много се разбираме, даже и сега. И сега се спираме, говорим си. Да. А да. то, за едно, вече кога, аз като ходих, за те му познаха да влезна в един от той от е съществуващия стол сега. Кой нали? е? Ти, е те кога почнаха нали, да затварят столове ти? Нали, да че така. Кога ага. почнаха тези се на усещаш в Нали, управляването на завода, нали, безработица, такива неща. Ме, тази безработица, аз вече аз бях пенсионерка, защото аз като а, 2003 година, 2003 година, края на 2003 година, понеже аз още бях момиче, започнах в 232 цех, обаче аз бях на категория. И сега след тия 15 години, а, които работих в стола, 2003 година заминах за Иганова да се доправя категорията и излязах нали, в пенсия. Аз съм вече пенсионерка 5-6 години, но а, тези промени, те сега преди аз вече бях пенсионерка, когато станаха тия промени. Как? За какво говориш? А, а, тия промени, когато вече а, те затвориха всички столови, mm -hmm. затвориха лавки, и най-накрая затвориха и централния стол. И много от хората, а те идваха се тук а сега по кафинетата По кафинетата, да, да ядат даже лятно време гледам и каравана, идваше тук, да прави тостери, да правят хот дог. Но сега този стол го отвориха, сега пролета го отвориха този стол сега централния стол. Но, но преди, преди работиха всички столови. Всички столови, всички лавки. И в един момент. Да, Викаш, че вече беше. С аз знаех отвътре, години. Да, да отвътре вече <съм> не знаех. Аз нямах достъп. <съм> значи, 2003 година аз отидох на Игановата, да си доправи категорията, пенсионирах се и вече даже не, Кога, как стана това нещо, тази. Как затвориха тия лавки, как затвориха тия столови, Аз вече бях в... излязла в пенсия и така. А е, какви други спомени имаш от работ... да работиш там? Да. В случай, случаи спомниш ли си специално? Спомням си, да. И това е, ние имахме, тук завода вода имахме станция на Нисебър. Имаше станция на Нисебър, която имаше си и стол. И аз с лятно време, аз много, а, децата като бяха малки, ги водих и там работих. Там работих, даже съм била... По, по една, по две смени. Даже и управителката, която ни беше там на, на столът, ми казваше и цяло лято мога да стоя. Но, нали, а, нали защото в станцията, в станцията спиме, и в стола работих ми там, работих и много хубаво беше. До обяд, днеска, да кажем, една седмица си първа, след обяд отиваш на плат, другия ден си по втора смяна. Хубаво беше. Много хубаво беше. Децата харесваха. Глупта. Много. Децата бяха с мен те бяха малки. Малки, много хубави. Много хубави спомени. Хубаво беше. Мой, имаше работа, но и живота беше по-друг. Хубаво. Работили а, сме. А ти казачи, нали, имаш едно хубаво клас, искали да, да пратят на музикална? Нали гимназия? Да, тук да. ти участвала ли си в има много вокални е, групи? Да, имаше, имаше вокални групи. А, моите тогава родители много настояваха, обаче аз защо, защо не отидах? Даже аз като момиче бях тук, но аз бързах да се оженя. и като се ожених, те, децата ми те две момичета имам нали? и тогава ми каниха много. Имаше заводския хор и много маканиха тогава да хода с тях. Те обиколиха, обиколиха държавите. Аз тогава децата малки да гледам децата и, и така не се записах. И, и, и така, децата малки, я можеше да, да съм ходила. Хубаво беше тогава Завода ходиха. Аз а, имам една колежка, която. Тя много. Мария се казва. Мар... Мария би. Париз. Да, да, да. Тя, тя беше в този Фок... загодски ансамбъл да. и ходиха из държавите. Да, тя ходише. И, и така. А в други неща, чувствала ли си се, на след като те пораснаха? Имаш ли такива? Защото, нали, не и само те, вокални групи, ами. Другите са на неща а, от завода организирани. Да, да, имаш. Спомням се, тези години имахше профпредседателя Димитрина, която ни беше на, на завод 2. Тя организираше и много. Това значи за нова година, това значи за 8 март, Винаги сме правили концерт в цеха. С народни носи, с програми. Винаги сме изнасяли тия години в завода. Много хубаво беше. Това, ето, по тези празници, хубаво беше. Смее излизали, сме правили такава програма. А вече наликът за пенсионира от завода. Какво се представяше по това време, нали, преди 5-6 години, както останали за, за бъдещето на завода, как това се сравнява с каквото наистина е станало? Ми, аз се го обяснявам, тогава тия години и работа имаше много и времената бяха много по-спокойни, докато сега хората се притесняват за утрешния ден. Той не е сигурен за утре дали ще бъде на работа при тая сега безработица. Аз преди бяха много, колко, хиляди, хиляди, хиляди хора, а сега колко народ са в завода. Сега дали има, не знам какво число. Едно време, когато по моето време това бяха много хиляди хора работеха, а сега, сега не знам дали, дали има и 3000 души да работят в завода. А преди бяха много, много, много. А като идея промяни, нали, демократически промяни след 20-та година, ти какво си. Какво представаш ще стане? Какви бяха твоите смесли Аз... за бъдещето тогава? Ние се сме мислили, че нали, ще дойдат по-хубави времена след демокрацията, че ще дойдат по-хубави времена. И че тази криза ще отмине обаче, тази криза ни отминава. И, и се сме си в криза. Не знам, не знам. Ето, сега, ето, а, как вчера гледам и това, виж как в другите страни, хората, самите пенсионери, с по-високи по пенсии и така. Ние при нас, его, това управление, не знам тия нашите управници, его, увеличение на пенсиите. нито на пенсии има увеличение, нето на работници увеличени. Просто хората така, така си карат, още да се оправи положението, положението... Се, се, се на това ниво. А децата ти се интересува, като че като пораснаха, интересували ли са в твоята работа, в историята на завода, в такива Ми, неща? Те са ли? в други насоки. Тя е, моята дъщеря, тя е в друга насока, тя е детска учителка. Детска учителка, в детска градина, но те не са не са ме да питали. А иначе, нали, те, понеже аз, когато работих в завода тя, малката, са ожени. След като завърши заимов, тя са ожени. не можа да завърши заимов, въжени са. След това завърши задочно, нали? И тя са въжени. Докато голямата, тя очи. учи вишо, полувишо. И не, не е така. Ма сме си говорили, де. Говорили сме си за завода, питаваме. Но тогава времената бяха други. По-спокойно беше работа, имаше. Ти какво <си> се наостава? как край мисъл имаш с завода за твойто, твоят стаж там, твоята работа? Еми аз много години сташа и много хубави години бяха. Ми спокойни... И тогава, не знам как, а, с много хубави впечатления и спокойно, стажа, виж, години, толкова години и добре, добре си беше, имаше работа за всички. Какво друго да кажа? Сега, след тази промяна на демокрацията стана друго. Няма работа, безработица голяма, много млади хора не работят, голяма безработица. Ами вече... Набежавам ми към края на интервюто. Искаш някаква крайна мисъл, нещо, където не съм питала аз, може би да добавиш. Какво, какво е, дано да, да, да вярвам и че ще дойде по-добри -до, по времена, да се надявам и че ще дойде това време. Защото то ние вече за нас, пото, и ние вече сме поживели, видяли сме от всичко, видяли сме и от едното време, видяхме и от демократичното време, поне за вас, младите, да но си оправят нещата, да но да дойди по-хубаво време. Да но, да се надяваме. Да се надяваме. Да. Да надява ами благодаря, че срещна с мен и ми така говори искрено. О, Ливче. Това ще бъде краят Ме, на интервюр. Не знам душито, дали съм ти е такова, но аз ти казвам, като си е било. Да. Тогава... Добре, сега ще свършим.